Музичні інструменти Музичні інструменти створюють звуки. Більшість із них володіє власним набором звуків певної висоти, і в кожного є свій голос – тембр. Музичні інструменти можна класифікувати таким чином духові, в яких вібрує саме повітря, струнні, в яких вібрують струна чи кілька струн, мембранні, яких вібрують туго натягнута шкіра чи мембрана, ідіофонні в яких вібрує весь інструмент. Відоміше їх розподіл на струнні, дерев'яні духові, мідні духові, ударні, клавішні та голосові. Іллюстрації Симфонічний оркестр Симфонічний оркестр включає секцію струнних інструментів, скрипки, альти, віолончелі та контрабаси, секцію мідних духових, валторни, Труби, тромбони і туби. Секцію дерев'яних духових – кларнети, гобої, фаготи, флейти, а також секцію ударних – летаври, гонг, дзвіночки, турецький барабан та інших інструментів. Струнні інструменти. У цих інструментах звук виникає завдяки коливанню струн. Під час гри на скрипці – Альті, віолончелі і контрабасі для видобування звука використовують смичок. Є й інші струнні інструменти. Щипкові, наприклад, гітара. Щоб примусити струну коливатися, по ній необхідно вдарити, смикнути чи щипнути її. Щоб змінити висоту звучання, музикант повинен у певному місці притиснути струну. Дека – частина корпусу струнних інструментів. Служить для відбивання і посилення звуку. Конструкція скрипки Гриф, завиток, кілочок або налагоджувальне коліщатко, смичок, кінська волосина. Чотири скрипкові струни робляться з металу чи пластику. Звукова стійка, спинка, гвинт, струнотримач, підпірка для підборіддя. Кобилка Мідні духові інструменти Практично всі ці інструменти виготовлені з міді чи інших металів Музикант дме в мундштук і ці звукові коливання посилюються трубою, а також змінюють свій тон У сучасних інструментів труб, рожків і туб є клапани, які регулюють довжину труби даючи можливість музикантові видобувати звуки різної висоти. Довжина труби, її діаметр, а також форма розтрубу визначають діапазон і тональність звука. Конструкція тромбона Розтруб, внутрішня трубка, стік для вологи. У тромбона замість клапанів рухома трубка, зовнішня трубка, мундштук. Дерев'яні духові інструменти Дерев'яні духові інструменти класифікуються не за матеріалом, з якого зроблені, а за способом звуковидобування. Наприклад, флейта та її різновиди мають мундштук, який одразу перетворює дихання людини на звукові коливання. У гобоя, кларнета і фагота є невеликі вібруючі язички. Довжина і діаметр трубки визначають діапазон і тональність звучання інструмента. Відкриваючи і закриваючи клапани на трубці, можна видобувати звуки різної висоти. Конструкція флейти Кришка клапана Коркові накладки створюють бар'єр Передня частина Губна пластинка Отвір, у який дме музикант Основна частина. Клапан, нижня частина. Ударні інструменти. У барабанів на раму туго натягнута шкіра або мембрана, по якій музикант ударяє руками, пальцями чи паличками. Повітря всередині барабана, а також сама рама інструмента посилює звук від коливань мембрани. Дзвони, тарілки і гонги. Повністю виготовляються з одного матеріалу і при ударі коливаються всім корпусом. Барабани й дзвони можуть видавати звуки різної висоти, на відміну від гонга та тарілок. Конструкція летаври, висота тону, регулятор натягу, підтримуюча розпірка, ножна педаль, яка змінює висоту звука, мідна чаша, натяжні гвинти. Мембрана. Ірландська арфа була інструментом менестрелів, які мандрували з міста до міста. Змієподібна труба завдовжки 1,8 м була дуже популярна в 17-18 століттях. Уже в 12 столітті співаки і танцівники Акомпанували собі на струнних інструментах. Єврейська арфа старовинний духовий інструмент. У електрогітари пласка і цілісна основна частина а також електричний звукознімач під кожною струною. У саксофона є роструп і мундштук з одинарним язичком. Ударна установка включає в себе басовий барабан, підлогові барабани та рілки. У великого органа, як правило, кілька регістрів і відповідна кількість труб.